Книга четверта. Тоні. 1946-1950 роки. Розділ 18. Тоні раніше бував у Парижі, але цього разу все було інакше. Місто світла було забруднене нацистською окупацією. Паріж врятувала від повної руйнації лише те, що він був оголошений відкритим містом. Люди зазнали чимало страждань, і хоч німці встигли пограбувати Лувр, але не зіпсували вигляд стародавньої столиці. Крім того, цього разу Тоні почував себе не туристом. Він міг жити в пентхаузі Кейт на авеню Маршала Фоша, що вцілів після окупації, але натомість винайняв квартиру без меблів у старому будинку гран мон що складається з їдальні з каміном, маленької спальні та крихітної кухоньки без холодильника. Між спальною та кухнею була втиснута ванна кімната зі старомодною ванною на ніжках у вигляді левових лап, потрісканим біде та зіпсованим туалетом з поламаним сидінням. Коли квартирна господиня почала вибачатися, тоні зупинив її Не турбуйтеся, все чудово. Він провів усю неділю на Блошиному ринку, а понеділок-вівторок – у крамницях стариків на Лівому березі. І до середи купив майже всі необхідні меблі – диван-ліжко, вищарблений сіл, два величезні м'які крісла, старий, вкритий вибагливим різьбленням гардероб, лампи, світильники. Тоні подумав, що мати вжахнулася б таким злидням. Звичайно, він міг дозволити собі обставити квартиру дорогими речами, але це означало, що він лише гратиме роль молодого американського художника, який приїхав до Парижа, а Тоні хотів стати справжнім художником. Тепер треба було знайти добру художню школу. Найпрестижнішою вважалася паризька школа образотворчих мистецтв. Але студентом міг стати далеко не кожен тим більше американець. Однак Тоні, майже не сподіваючись, все ж таки подав туди документи. Він повинен. Повинен був довести матері, що ухвалив правильне рішення. Він представив комісії три картини і чекав на рішення цілий місяць. Нарешті консьєршка подала йому листа з грифом школи. Тоні пропонувалася з'явитися наступного понеділка і в призначений час він уже стояв перед великою кам'яною двоповерховою будівлею. Тоні проводили до директора школи метра Жасана, чоловіка величезного зросту, але майже зовсім без шиї, різкими рисами обличчя і тоненькими, блідими, ниточками губ. «Роботи у вас аматорські», – сказав він Тоні. «Але в них є щось. Майте на увазі». «Комісія вирішила прийняти вас не за те, що є у ваших картинах, а скоріше за те, що в них вгадувалося. Розумієте?» «Не зовсім, Метре. Колись зрозумієте. Я вирішив записати вас до класу Метра Канталя. Він буде вашим наставником усі п'ять років, якщо, звісно, зможете витримати такий термін». «Витримаю», – заприсягся собі Тоні. Метр Канталь виявився людиною крихітного зросту з карими очима, носом картоплиною та товстими губами. Повністю лису голову вінчав фіолетовий берет. «Американці! Варвари! Дилетанти!» – привітався він до Тоні. «Чого це ви вирішили сюди приїхати?» «Вчитися, метре!» Метр Канталь їхідно пирхнув. У класі було 25 студентів, переважно французів. По всій кімнаті були розставлені мольберти. Тоні вибрав той, що стояв ближче до вікна, що виходило на дешеве бістро. На столах і етажерках тіснилися гіпсові зліпки різних частин людського тіла, скопійованих із грецьких статуй. Тоні озирнувся у пошуках на турниці, але нікого не побачив. «Починайте», – сказав Метр Канталь. «Вибачте», – сказав Тоні. «Я… я не приніс фарби. Вони вам не знадобляться. Весь перший рік вчитиметеся правильно малювати». Метер показав на зліпки. «Ось те, що треба передати на папері. І не зваблюйтеся» якщо завдання видасться надто легким. Попереджаю, ще до кінця року більше половини з вас буде виключено за неуспішність. На першому курсі ми вивчаємо анатомію. На другому ті, хто складе іспит, звичайно, почнуть писати маслом живу натуру. На третьому, і смію запевнити, вас залишиться небагато. Постарайтеся засвоїти мій стиль і без сумніву покращити його. Ну а четвертий і п'ятий курси присвятіть пошукам власної манери, нових способів самовираження. Ну, а тепер за роботу. Студенти взялися за олівці. Метер повільно обходив кімнату, зупинявся перед кожним мольбертом, робив зауваження, критикував, пояснював. Підійшовши до Тоні, він коротко сказав «Ні, так не піде». Я бачу контури руки, а треба передати те, що всередині – м'язи, кістки, зв'язки. Хочу знати, чи під шкірою тече кров. Знаєте, як цього досягти? Так, метре, потрібно подумати, побачити, відчути, а потім малювати. Після занять Тоні зазвичай йшов додому і продовжував роботу, роблячи короткі перерви лише на сон та їжу. Заняття улюбленою справою давало йому ніколи раніше невідоме відчуття свободи. Просту свідомість того, що він сидить за Мольбертом з у руці, скільки хоче, змушувало відчути себе рівним богам. Можна створювати цілі, цілі світи цією рукою, зобразити дерево, квітку, людину, всесвіт. Одна думка про це п'янила. Тоні відчував, що народжений у тому, щоб служити мистецтву. У рідкісний час дозвілля він блукав вулицями Парижа, відкривав для себе чарівне місто, тепер уже його власне, рідне, де створювалася справжня краса. Насправді існувало два Парижі, розділені сеною на лівий і правий берег, зовсім різних, не схожих. Правий берег належав багатим, лівий Студентам-художникам, які намагаються вижити у щоденній боротьбі своє місце під сонцем. Старі квартали Монпарнас, бульвар Спай, Сен-Жермен-де-Пре стали справжнім будинком для Тоні. Він годинами просиджував із однокурсниками у маленьких кафе, обмінюючись новинами. Кажуть, директор музею Готенгейма зараз у Парижі купує все, що на очі трапляється. «Передай, хай мене зачекає!» Усі студенти читали одні й ті самі журнали, передаючи їх із рук у руки. Такі видання недешево обходились. Тоні вивчив французьку ще в Швейцарії, і та вирішував з іншими студентами. Жодна людина не знала, з якої Тоні сім'ї. Він був прийнятий як свій, як рівний, Бідолашні художники-початківці збиралися в дешевих кафе і бістро. Ніхто з них жодного разу не переступав порога дорогих ресторанів. Париж 1946-го був притулком найбільших художників світу. Тоні кілька разів зустрічав Пабло Пікасо, а одного разу навіть бачив Марка Шагала – величезну, життєрадісну людину з безладною гривою сивого волосся. Він сидів за столиком у кафе, занурений у розмову з друзями. «Нам пощастило», – прошепотів друг Тоні. «Він дуже рідко приїжджає до Парижа. Живе у Венці, у збережжя Середземного моря». Макс Ернс часто заходив у Монпарнаскі вуличні кафе, а блискучий Альберто Джіакометті блукав вузькими вуличками. Тоні помітив, що скульптор чомусь дуже схожий на власні твори, такий самий високий, худий, незграбний. Але найбільш хвилюючим моментом у житті Тоні стала зустріч із браком. Художник був сердечний і привітний, але Тоні від збентеження не міг і слова вимовити. Майбутні генії відвідували маленькі картинні галереї, які приймають на комісію роботи невідомих художників. Розглядали роботи суперників, пліткували про невдачі побратимів з мистецтва. Квартира Тоні справила жахливе враження на Кейт, коли та вперше приїхала відвідати сина. Вона передбачливо утрималася від зауважень, дивуючись про себе, як може її хлопчик, вихований у розкоші, жити у цій брудній розвалюсі. Але вголос сказала тільки – «Чарівно, Тоні. Тільки не бачу холодильника. Де ти тримаєш їжу?» «За підвіконням. віконням». Кейт підійшла до вікна, відчинила, вийняла з дляшаного ящика яблуко. «Сподіваюся, це не для твого натюрморту». Н -н -н «Ні, мамо», – засміявся Тоні. Кейт з апетитом надкусила. «Ну, а тепер?» – оголосила вона. Розкажи, як ідуть заняття. Поки немає про що говорити, зізнався Тоні. У цьому році ми тільки вчаємо малюнок. Тобі подобається Метр Канталь? Він просто чудовий, головне в іншому. Чи подобаюсь я йому? До другого курсу залишиться тільки. Третина з студентів. Кейдж жодного разу не заговорила із сином про компанію. Метер Канталь був не з тих, хто марнує похвали. Найрадіснішим днем для Тоні був той, коли він чув від викладача «Бачив я і гірше, або «Вже майже помітно те, що під шкірою». Наприкінці року Тоні опинився серед восьми осіб, переведених на другий курс. На честь такої знаменної події студенти вирушили до нічного клубу на мон перепилися та провели ніч із молодими англійками, які приїхали подивитися Париж. На другому році занять Тоні почав писати олією живу натуру, почуваючи себе так, ніби вирвався нарешті з дитячого садка. Нарешті! Після стільких годин, проведених у вивченні анатомії, він відчував, що знає кожен м'яз, нерв, кістку в людському тілі. Тепер, коли в руці була кисть, а на постаменті стояв натурник, Тоні почав творити. Навіть метр Канталь був здивований. «Ви вмієте відчувати», – буркливо визнав він, – «тепер треба попрацювати над технікою. У школі посійно працювали 10-12 натурників. Частіше за інших, метр Канталь викликав Карласа, незаможного студента медичного факультету, а нет маленьку пишна брюнетку з вогняно-рудим трипутником внизу живота та спиною, подсадкованою застерілими шрамами від фурункулів і Домінік Масе – красиву молоду блондинку з тонкими рисами обличчя та темно-зеленими очима. Домінік позувала для багатьох відомих художників та була загальною улюбленицею. Щодня після занять натовп чоловіків оточував її, благаючи про побачення, але дівчина залишалася непохитною. Ніколи не плутаю бізнес із задоволенням. А крім того, – глузувала вона, – це було б несправедливо. Ви вже бачили все, що я можу запропонувати. А звідки я знаю, що у вас під одягом? І лукаво посміхаючись, дотепно відповідала на непристойні жарти, але ніколи не зустрічалася зі студентами поза школою. Якось надвечір, коли всі вже пішли і тільки Тоні затримався, закінчуючи портрет Домінік, – Дівчина, несподівано опинившись за його спиною, помітила. «У мене ніс надто довгий». «Пробачте, зараз виправлю», – стрепенувся Тоні. «Ні-ні, не на картині. Мій власний ніс надто довгий». «Боюся», – посміхнувся Тоні, – «з цим я нічого не можу вдіяти». Француз сказав би, «У тебе прекрасний носик, Люба». «Мені подобається ваш ніс». Хоча я і не француз. Це й бачимо. Ви ніколи не намагалися призначити мені побачення. Цікаво чому. Ну, не знаю. Захищався зненацько захоплений Тоні. Напевно тому, що вас і так завжди оточують чоловіки, а ви ні з ким не зустрічаєтеся. Кожна жінка з кимось зустрічається, посміхнулася Домінік. На добраніч. І, помахавши рукою, зникла. Тоні помітив, що кожного разу, коли він залишався допізна, Домінік неквапом одягалася, підходила ближче і спостерігала, як він малює. Ти дуже талановитий, оголосила вона якось, станеш великим художником. Дякую, Домінік. Сподіваюся, ти маєш рацію. Живопис багато значить для тебе, так? Так. «Чи не хоче майбутній геній запросити мене пообідати?» І, помітивши здивовані очі Тоні, додала, «Не турбуйся, я їм небагато, треба берегти фігуру». «Звичайно», – засміявся Тоні, – з великим задоволенням. Вони вирушили в дешеве бестро, де довго розмовляли про художників та картини. Тоні зачаровано слухав розповіді Домінік про відомих художників, у яких вона працювала. За кавою з молоком дівчина оголосила. «Повинна сказати, що ти малюєш не гірше за них». Тоні надзвичайно втішила таке порівняння, але в голос він пробурмотів тільки. «Мені ще багато потрібно працювати». Вони вийшли з кафе, повільно побрели тротуаром. «Не збираєшся запросити мене подивитися, як живеш?» Якщо хочеш, боюся, не дуже розкішно. Оглянувши крихітну неприбрану квартирку, вона похитала головою. Ти маєш рацію, зовсім не розкішно. А прислуга є? Приходить раз на тиждень, прибирати. вижени її, розвела бруд. А подружка є? Ні, вона уважно подивилася на Тоні. «Ти не блакитний?» «Ні». «Чудово!» «Жахливо, шкода, якщо такий чоловік пропадає марно!» «Знайди мені відро та мило!» Домінік працювала, доки не відшкрібла всі кути, і квартирка заблищала. «Ну ось!» – розпрямилася вона. «Поки що зійде!» «О, Господи! На кого я схожа? Терміново митися!» Увійшовши до тісної ванни, Дівчина відкрила кран. «Як ти тут уміщаєшся?» – здивувалася вона. «Піднімаю ноги вище». Домінік засміялася. «Хотіла б я на це подивитися». Через чверть години Домінік знову з'явилася. Рожева, не обсохла, в рушнику, не дбала зав'язаному в узлом Наталії. Світлі кучері обрамляли ніжне личко. Вона мала чудову постать. Повні груди, вузька талія, довгі стрункі ноги. До цього дня Тоні не помічав у ній жінку. Домінік була для нього лише оголеною натурою, моделлю для картин, і лише тепер усе змінилося. Тоні відчув нестримне бажання. Хочеш мене? запитала Домінік, не зводячи з нього очей. Дуже. Вона повільно розв'язала вузол. Тоді покажи мені. Тоні у житті не зустрічав таких жінок. Домінік давала все, нічого не вимагаючи натомість. Майже щовечора вона готувала вечерю, а коли вони йшли кудись, вибирала найдешевше бістро чи кафе. «Ти маєш заощаджувати», – наставляла вона. «Навіть хорошому художнику дуже важко пробитися, а ти – такий талановитий, любий». На світанку вони часто вирушали на знаменитий паризький ринок поїсти цибульного супу, годинам облукали музеями та затишними місцями, куди не заглядали туристи, таким як Цвентар Пер Лашес. Місце останнього приюту Оскара Уайлта, Фредерика Шопена, Онори де Бальзака і Марселя Пруста облазили катакомби та провели неймовірний тиждень повного безробства на баржі, що спускалася вниз за течією сени, власником якої виявився приятель Домінік. Дівчина була невичерпним джерелом радості Тоні. Вона мала безкінченне почуття гумору і завжди знаходила спосіб розвіяти його поганий настрій, втішити і розвеселити. Здавалося, вона була знайома з усіма і часто водила Тоні на вечірки, де він зустрічав багатьох видатних людей того часу – поета Поля Елюара, Андре Бретона, директора знаменитої галереї МЕ. Багато разів Домінік повторювала Тоні, що він буде великим художником, який завоює світову славу. Якщо йому хотілося малювати ночами, Домініка хоч і пазувала, хоча на завтра мала цілий день працювати. Тоні вважав, що йому неймовірно пощастило. Вперше він був упевнений, що його люблять безкорисливо, щиро, не за гроші. Тоні не смів зізнатися Домінік в тому, що він спадкаємець величезного стану, боячись, що тоді вона зміниться, Стане холодною і розважливою, їхня любов буде затьмарена. Він не зміг чинити опер спокуси і подарував їй на день народження Манто з російської рисі. Нічого не бачила прекрасніше, ухнула Домінік, кутаючись у пишне хутро. Неймовірно, заспівала вона, закружляла, присіла і несподівано завмерла. Звідки ти взяв його? Тоні, воно ж дуже дороге. Але він був готовий до допиту. Крадене. Купив у якогось типу неподалік музею Родена, тому не терпілося його позбутися. Заплатив трохи дорожче, ніж коштує звичайне драпеве пальто в опрентан. Домінік на мить витріщалася на Тоні, але відразу вибухнула реготом. «Я носитиму це манто, навіть якщо ми обоє потрапимо до в'язниці». І кинувшись на шию Тоні, заплакала. «О, любий, ти такий дурник! Рідний, коханий, смішний мій дурник!» Тоні вирішив, що заради такого варто було збрехати. Якось уночі Домінік запропонувала переїхати до неї. Вона непогано заробляла, і могла дозволити собі вийняняти велику сучасну квартиру на вулиці Претерсен-Цеверін. «Тобі не можна жити в такій дірі, Тоні? Тут просто жахливо». «Ні, Домінік, дякую, не можу». «Але чому?» «Як їй пояснити?» Раніше, на самому початку, Тоні міг би сказати Домінік, що багатий, але зараз, запізно, вирішить, що він увесь час сміявся з неї. «Не хочу жити за твій рахунок», – видавив нарешті Тоні. «Я і так тобі багатьом завдячний. Тоді я відмовляюся від своєї квартири та переїжджаю сюди. Хочу бути поряд із тобою». Наступного дня вона перевезла свої речі до Тоні. І так почалися найщасливіші дні в його житті. Вони існували, як на сьомому небі. Щосуботи їхали за місто, зупинялися в маленьких готелях. Тоні розставляв мольберт та малював пейзажі. Домінік зазвичай приносила кошик із заздалегідь приготовленим сніданком. Вони їли, довго відпочивали, насолоджуючись безлюддям і тишею, а потім, сплетячись в обіймах, падали у високу траву. Тоні ще ніколи не було так добре. Він робив разючі успіхи. Навіть метр Канталь, показавши якось студентам одну з робіт Тоні, сказав «Погляньте на це тіло». Воно дихає. Тоні насилу дочекався, поки він із Домінік залишиться на одинці. «Ось бачиш, це тому, що щоночі я тримаю модель у своїх обіймах». Домінік весело засміялася, але відразу знову стала серйозною. «Тоні, думаю, тобі зовсім ні до чого ще три роки вчитися. Ти вже закінчений художник. Усі у школі знають це, навіть Канталь». Але Тоні побоювався, що так і залишиться пересічністю, звичайністю, одним із багатьох а його роботи загубляться в потоці безликих картин, що щороку виставляються у вітринах та галереях. Сама думка про це була нестерпною. Найголовніше – виграти, Тоні, стати переможцем. Пам'ятай про це. Іноді, закінчивши роботу, Тоні був унестями від щастя і майже не сумнівався в тому, що має талант. Але бували дні, коли, дивлячись на полотно, думав, яка жалюгідна, аматорська мазня. Але, відчуваючи постійну підтримку Домінік, він знаходився все більшу впевненість у собі. До цього часу в нього накопичилося вже майже дві дюжини готових робіт – пейзажі, натюрморти, портрет оголеної Домінік, що лежить під деревом. Сонячне проміння сплелося примкливим візерунком на бездоганному тілі. На задньому плані виднілися недбало кинуті чоловічі піджаки сорочка, і глядач розумів, що жінка застигла в очікуванні коханого. Побачивши вперше картину, Домінік вигукнула. «Ти маєш виставити свої роботи!» «Це безумство, Домінік, я ще не готовий!» «Помиляєшся, любий!» Я знаю, що маю рацію. Прийшовши додому наступного дня, він застав гося, Антона Герга, худого чоловіка з величезним животом і зеленими очима на викаті. Він виявився власником та директором галерії Герг, скромної виставкової зали на вулиці Дофін. По всій кімнаті були розставлені картини Тонні. «Що тут відбувається?» – запитав господар. «Відбувається те, Масьє, – закричав Герг, – що я вважаю ваші роботи просто шедеврами». І, ляснувши Тоні по плечу, додав. «Ради виставити їх у моїй галереї». Тоні нерішуче глянув на Домінік. Обличчя дівчини сяяло. «Я… я не знаю, що сказати». «Ви вже висловилися, Масьє, цими полотнами». Відповів Герк. Тоні та Домінік опівночі провели у суперечці. «Це ще зовсім аматорські картини. Критики мене знищать. Не кажи так, коханий. Повір, вони чудові. Та й галерея дуже маленька. Туди мало хто приходить. Ні про що не турбуйся. Месьє Герк ні за що не запропонував би висавити полотна, якби не вірив у тебе». Він, як і я, вважає, що ти будеш великим художником. Ну добре, здався нарешті Тоні. Хто знає, а раптом навіть дасться продати щось. Вам телеграма, масьє, гукнула консьєршка. Тоні розгорнув листок. Прилітаю до Парижу суботу, чекаю на вечерю, цілую мама. Перше що спала на думку Тоні, коли він побачив матір, що входить до студії, було. Яка ж все-таки гарна жінка. Кейт було вже за 50, але чорне волосся, прошите срібними пасмами, не було пофарбоване, а вся вона випромінювала життєву силу та енергію. Тоні якось запитав мати, чому та не вийшла заміж друге. Вона тих тихо відповіла. У моєму житті було лише двоє чоловіків, Твій батько та ти. І ось син і мати знову були разом після довгої розлуки. Так добре знову побачити тебе, мамо, промимрив Тоні. Синку, ти чудово виглядаєш. І бороду відросив, засміялася Кейп, потріпавши Тоні за волосся. Схожий на молодого Айба Лінкольна, до речі, тут у тебе стало набагато часіше. Слава Богу, нарешті здогадався найняти хорошу слугу. Зовсім інша річ. Коли підійшла до Мальберта, на якому стояла незакінчена картина, і довго дивилася на полотно, Тоні нервово переступав з ноги на ногу, чекаючи, що скаже мати. Це чудово, Тоні. Просто чудово. Тихо прошепотіла вона нарешті, не намагаючись приховати, як горда за сина. Вона чудово зналася на живописі і була вражена його талантом. Покажи решту попросила мати. Цілі дві години вони разом розглядали картини, кейт докладно, без будь-якої поблажливості, обговорювала кожну. Вона намагалася щоб син жив за її вказівкою і програла. Але Тоні захоплювався мужністю, з якою мати зазнала поразки. «Постараюся організувати виставку», – пообіцяла Кейт. «Я знаю кількох посередників». «Дякую, мама, не стоїть. В наступну п'ятницю вернісаж». Кейт кинулася Тоні на шию. «Чудово! У якій галереї?» галерії ГЕРК. Ніколи про неї не чула. М Маленький зал, але, боюся, я ще не готовий до справжніх показів. Кейт показала на портрет Домінік. Помиляєшся, сатоні. В цей момент до квартири зайшла Домінік. Хочу тебе, як божевільна, любий, роздягайся, якнайшвидше. Але тут Домінік побачила Кейт. «О, чорт, пробачте!» «Домінік, це моя мати, М мама, П познайомся, це Домінік Масо!» Жінки безмовно, вивчаючи, дивилися одна на одну. «Доброго дня, місіс Блеквелл. «Тільки зараз захоплювалася вашим портретом», – сказала Кейт багатозначно. Всі знову замовкли, не знаючи, як загладити незручність. «Тоні вже сказав вам про виставку, місіс Блеквелл. «Так, це просто чудово. Ти, ти зможеш залишитися, мамо?» «Все віддала б. Тільки подивитися. Але післязавтра в Йоганнесбурзі збирається Рада директорів, і мені обов'язково треба бути там». «Якби я знала заздалегідь, обов'язково перенесла б нараду на другий день». «Нічого», – кивнув Тоні, я – «я розумію». Він сильно нервував. Раптом матері спаде на думку сказати при Домінік ще щось про кампанію або поскаржитися на дивну пристрасть сина до жебратського існування, але та цілком була поглинута картинами. «Дуже важливо» щоб на виставку відвідали потрібні люди. Кого ви маєте на увазі, місіс Блеквелл? Ті, хто створює громадську думку, критики. Скажімо, Андре Дюссо. Андре Дюссо був одним із найшанованіших у Франції художніх критиків. Він був лютим левом, що охороняє храм мистецтва. І лише одна стаття могла навіки знищити чи звеличити художника. Дюссо Запрошували на всі вернісажі, але він відвідував лише небагато, найвідоміші галереї. Власники виставкових залів та художники тремтіли в очікуванні його рецензій. Дюсо був, крім того, відомий своєю дотепністю, і його слівця і влучні характеристики миттєво поширювалися по всьому Парижу. Нікого не ненавиділи так, як Андре Дюсо. Але й повагу він мав величезну. І шалені нападки, і нищівні дотепи прощалися йому за безпомилкове судження, за тонке художнє чуття. Мама у своєму репертуарі, пояснив тоні Домінік. Андрей Дюсо не ходить у такі галереї, мамо. О, тоні, він має прийти, якщо він захоче. То на завтра зробить тебе знаменитістю, або знищить. Невже ти так не впевнений у собі? – вигукнула Кейт. Ну, звичайно впевнений, – відповіла Домінік, – тільки навряд чи Масьє Дюсо захоче відвідати виставку. Я могла б спробувати знайти друзів, які знають його. Очі Домінік спалахнули. Це було просто чудово. Любий! «Уявляєш, що буде, якщо він таки прийде?» «Від мене відвернуться друзі та публіка!» «Серйозно, Тоні. Я знаю його смак і що йому подобається. Ось побачиш, він буде у захваті від твоїх робіт!» «Я нічого не робитиму без твоєї згоди, Тоні», – втрутилася Кейт. «Він погодиться. Обов'язково погодиться, міс Блеквелл!» Тоні глибоко зітхнув. Я вже ж жахливо трушу, але якого бі біса давайте спробуємо. Нині подумаю, що можна зробити. Кай довго дивилася на незакінчену картину, потім повернулася до Тоні. В очах завмер незрозумілий смуток. Синку, завтра я відлітаю. Чи не можемо ми сьогодні разом повечеряти? До речі, мама, ми вільні. Кейт повернулася до Домінік і чемно запропонувала. Куди хочете піти? До Максима, чи ми знаємо чудове м маленьке кафе неподалік звідси, мам, поспішно втрутився Тоні. Вони вирушили у бістро на пляс Віктуар. Там непогано годували, а воно взагалі було чудовим. Жінки, здавалося, порозумілися, і Тоні страшенно пишався обома. Для нього це був найкращий вечір у житті. Поряд дві найулюбленіші істоти – мати і дівчина, на якій він збирається одружитися. Наступного ранку Кейт зателефонувала з аеропорту. «Я поговорила з кимось, певної відповіді не отримала. Але як би там не було, Любий». «Я тобою пишаюся. Твої роботи чудові, синку. Я дуже люблю тебе. І я тебе, мамо. Картини Тоні, поспіхом розвішані в невеликій залі галері ГЕР, були готові до показу майже в останню хвилину перед початком вернісажу. На марморовій дошці буфету було розставлено кілька тарілок із скибочками сиру та печивом та пляшка саблі. Але поки що в галереї були тільки Антон Герг, Тоні, Домінік і молода помічниця Герга, яка працювала над останньою картиною. Антон Герг глянув на годинник. «Запрошення? надіслані на сім годин. Публіка ось-ось з'явиться». Тоні весь час умовляв себе не хвилюватись. «Яке тут хвилювання? – думав він. – Та я просто вмираю від страху». А що, якщо ніхто не прийде? спитав він уголос. Тобто, взагалі, геть чисто, жодна собака не з'явиться. Домінік, посміхнувшись, погладила його по щоці. Значить, самі з'їмо весь сир і вип'ємо вино!» Але Тоні турбувався даремно. Глядачі приходили. Спочатку по одному, потім цілими групами. Месьєгерг стояв біля дверей радісно вітаючи кожного. Тоні Похмура зауважив про себе, що на покупців вони не схожі, і подумки розділив публіку на три категорії. Художники і студенти, які відвідували кожну виставку, щоб бути в курсі справ. Агенти з продажу картин теж бували на всіх вернісажах, щоб потім поширювати плітки, знищуючи плітки, знищуючі плітки про художників-початківців і товпи гомосексуалістів і лесбіянок, що майже весь час отираються у світі богеми. Він вирішив було, що навряд чи вдасться продати хоч одну роботу, але тут помітив, що масьє Гєрх робить йому знаки. «Не хочу я ні з ким тут говорити», – прошепотів Тоні Домінік, що стояла поруч. «Вони прийшли, щоб вдосталь знущатися з мене». «Дурниці». Просто хочуть познайомитись. Іди і постарайся сподобатися, тоні, покажи, що вмієш бути милим та чарівним. І тоні старався, він тиснув руки, посміхався, бурмотів увічливі фрази у відповідь на компліменти. Але чи були ці похвали щирими? За багато років в ресекретичних колах вже виробилися особливі вислови в яких було прийнято оцінювати роботи невідомих художників. У вас так розвинене почуття прекрасного. Ніколи не бачив такої манери. Ось ця картина, щось особливе, Моїй душі близький такий стиль. Краще намалювати просто не можна. Народу все прибувало. Цікаво, що приваблює їх. Картини – чи можливість випити вина за чужий рахунок. Поки що нічого не було продано, але тарілки та пляшки майже спорожніли. Терпіння, прошепотів Герх. Їм подобається. Просто спочатку вони вдають байдужість, але потім завжди повертаються. Ось побачиш, скоро спитають про ціну, а коли закриють наживку, раз і рибка на гачку. «Можна подумати, я тут на рибалці», – поскажився Тоні Домінік. Але тут знову підійшов Масія Герг. «Одна продана», – схвильовано оголосив він, – «нормандський краєвид, 500 франків». Цю хвилину Тоні запам'ятав на все життя. Хтось купив його роботу. Комусь вона так сподобалася, що він не пошкодував грошей, і тепер повісить картину в будинку чи офісі. Дивитиметься на неї, показуватиме друзям. Маленький шматочок безсмерття. Все одно, щоб прожити не одне життя, а знаходитися одночасно в декількох місцях. Відомий художник жив у сотнях будинків та будівель, приносячи радість сотням, тисячам людей. Тоні на мить відчув себе рівним Леонардо да Вінчі, Мікеланджело та Рембранту. Він більше не дилетант. Він став професіоналом. Хтось заплатив гроші за його працю. Домінік з блискучими відзбудження очима пробиралася через натовп. Щойно продана ще одна тоні, Яка? Натюрморти з квітами. У маленькій галереї, заповненій людьми, стояв гурхіт голосів – Чувся брязки склянок, стукіт страв. Зненацька стало тихо. Очі присутніх були прикуті до дверей. На порозі стояв Андре Дюсо, високий, немолодий чоловік з характерним лев'ячим обличчям і гривою білого волоса, плащі з і креслатам капелюсі. Позаду тіснилася звичайна Юрбана Хлібників. Нато пшенопливо розтопився. Тут кожен знав, хто такий Дюсо. Домінік, стиснувши руку Тоні, прошепотіла. Він прийшов. Месьє Герк ніколи ще нашанувався подібної честі і не самовито кланявся, розшаркувався перед великою людиною, не знаючи, як догодити. Месьє Дюсо, яка радість! Щасливий, що ви вшанували своєю присутністю! «Чи можу я запропонувати вам вина чи сиру?» – бурмотів він, проклинаючи себе за те, що поскупився купити хороше вино. «Дякую», – відповів критик. «Я прийшов тільки, щоб наситити зір. Скажіть, хто автор цих полотен?» Тоні був такий приголомшений, що не міг зрушити з місця. Домінік виштовхнула його вперед. «Ось він», – представив Масія Герк. «Мес'є Дюсо, це Тоні Блеквелл. Тоні нарешті вдалося знайти голос. «Доброго дня, сер. Я дякую, що прийшли». Андре Дюсо трохи вклонився і попрямував до розвішаних на стінах картин. Люди ввічливо поступалися йому дорогою. Критик не поспішав, довго й уважно роздивлявся кожне полотно. Потім переходив до наступного. Тоні безуспішно намагався зрозуміти по обличчю, про що той думає. Дюсо жодного разу не посміхнувся і не скривився. Особливо багато часу він провів перед портретом оголеної Домінік. Обійшовши зал і не пропустивши жодної картини, критик знову попрямував до мокрого від страху та хвилювання Тоні. «Я радий, що прийшов, тільки й упустив він». Через кілька хвилин після відходу знаменитості всі картини були розпродані. Народився новий великий художник, і всі хотіли першими отримати його роботи. Ніколи нічого такого не бачив, вигукнув Масія Герк. Андре Дюсо відвідав мою галерею, мою галерею. Весь Париж завтра дізнається про це. Потрібно відсвяткувати таку подію. «Шампанського!» Пізніше, вночі, Тоні та Домінік відзначили знаменну подію на свій лад. Домінік затишно згорнулася калачиком в обіймах коханого. «Я й раніше спала з митцями, але не з такими відомими. Герх має рацію, завтра весь Паріж дізнається про тебе». Так і сталося. На світанку Тоні та Домінік нашвидкоруче одягнулися і побігли купити перший випуск ранкової газети, яка щойно надійшла до кіоску. Тоні вихопив газету з рук продавця, знайшов розділ, присвячений мистецтву, знайшов рецензію Андре Дюсо і сам того не помічаючи почав читати вголос. Виставка молодого американського художника Ентоні Блеквела відкрилася вчора ввечері в галереї ГЕРГ, і стала одним із джерел життєвого досвіду для вашого покірного слуги. Я бачив багато виставок талановитих художників і зовсім забув, як виглядають по-справжньому бездарні роботи. І ось, учора мені досить безцеремонно нагадали... Обличчя Тоні посіріво. «Будь ласка, не читай далі», – благаючи прошепотіла Домінік, намагаючись вирвати у Тоні газету. «Відпусти!» Рванувся він. Спочатку я подумав, що це розіграш. Неможливо повірити, що в когось вистачило нахабства, виставити аматорську мазню та посміти назвати це мистецтвом. Я марно шукав хоча б крихітні проблески таланту. На жаль, даремно. Власнику галереї слід було замість картин повісити художника. Насійно раджу. Містеру Блекуїл, що збився з істинного шляху, повернутися до свого звичайного заняття. Наскільки я розумію, з нього вийшов би непоганий маляр. Неможливо повірити, прошепотіла Домінік. Неймовірно. Невже він так нічого і не побачив? О, тублюдок! Вона безпарадно заплакала. Тоні відчув на серпний тягар у грудях і почав задихатися. Він усе побачив. І все розуміє, Домінік. Усе. Від цього ще болючіше. Господи, яким же я був дурним? Він розвернувся і, сліпо спотикаючись, пішов геть. Куди ти, Тоні? Не знаю. Він довго блукав, похолодних оповитих туманом вулицях, не пом'ячаючи сліз, що котилися по обличчю. За кілька годин усі прочитають нещівну рецензію і він стане об'єктом знущань. Але найгірше те, що він так довго обманював себе, щиро вірячи, що стане справжнім художником. Андре Дюсо принаймні врятував його від страшної помилки. «Пам'ять для наступних поколінь! Лайно!» Тоні забрів у найближчий бар і почав осушувати чарку за чаркою, намагаючись якнайшвидше допитися до непритомності. І повернувся додому тільки через добу, брудний і змучений. Домінік у несямі від занепокоєння відчинила двері. «Де ти був, Тоні? Мати кілька разів дзвонила». Вона місця собі не знаходить. «Ти прочитала її статю?» «Так, вона наполягла», – задзвонив телефон. Домінік, перелякано наглянувши на Тоні, взяла слухавку. «Ало? Так, місіс Блеквелл, щойно увійшов», – і просягла трубку Тоні. Той, повагавшись, підніс її до вуха. «Доброго дня, м -м мамо». «Тоні, любий, послухай», – сумно сказала мати. «Я можу змусити його надрукувати спростування. Я... Мамо!» – стомлено обірвав Тоні. «Це не, не угода і не переговори про покупку чергової фабрики». Критик висловив свою думку і вважає, що мене треба було б Повісити за такий живопис. Дорогий, як важко, що тобі завдали такого болю. Я просто не винесу. Вона задихнулася, не в змозі продовжувати. Нічого, мамо. Я дозволив собі розважатися. Отже, з моєї маленької забаганки нічого не вийшло. Дюсо, звичайно, сволота, але він найкращий критик у світі, чорт би його взяв. З зате не дозволив мені здійснити жахливу помилку. Тоні, як би я хотіла знайти слова, Дюсо вже все сказав, К краще дізнатися зараз. «Чим потратити ще десять років, по-марному!» «Я зараз же виїжджаю з цього міста!» «Почекай мене, любий!» «Я завтра вилічу з Йоганнесбургу, і ми разом повернемося до Нью-Йорка!» «Добре!» – зітхнув Тоні, поклав слухавку і обернувся до дівчини. «Вибач, Домінік!» Не пощастило тобі зі мною. Дівчина нічого не відповіла, лише з невимовним смутком дивилася на Тоні. Наступного дня Кейт, сидячи в паризькому офісі Крюгер-Брент, виписувала чек. Чоловік, що сидів у кріслі навпроти, зітхнув. Яка жалість. Ваш син має великий талант, місіс Блеквелл. Він міг би стати великим художником. Кейт холодно подивилася на співрозмовника. Месьє Дюсо, у світі існують десятки тисяч художників. Мій син ніколи не буде одним із таких. Вона простягла чек. Ви виконали те, що обіцяли. Тепер моя черга. Відтепер... Крюгер Бренд Лімітед – спонсор художніх музеїв у Йоганесбурзі, Лондоні та Нью-Йорку. І вам довіряється вибирати картини за відповідні комісійні, звичайно. Після виходу Дюсо Кетче довго сиділа за столом, обхопивши голову руками. Вона так любила сина. Якщо калисто дізнається. Вона розуміла, чим ризикує. Але ж... Не можна відійти в бік і дозволити Тоні даремно розтратити життя. Чого б їй не вартувало, але сина треба захистити. І компанію Крюгер-Брент. Кейт нарешті піднялася, відчуваючи в втому. Час їхати за Тоні. Вона допоможе синові впоратися з ударом, щоб він зміг продовжувати справу, для якої був народжений. Керувати кампанією